joka julkaistiin myös TV7-kanavalla, Radio Deissa ja raporttilehdessämme. Toimittajana oli Leena Metsämäki. One Way on aloittanut uusien seurakuntien istuttamisen Suomeen. Asia on herättänyt viime huolta ja vastustusta eri paikkakunnilla. One Way Missioni on syytetty muun muassa seurakuntien hajottamisesta ja uskovien yhteyden särkemisestä.